من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بخلاف قولهم صفة توجب تميزا لا يحتمل النقيضة فإنه وإن كان شاملا لإدراك الحواس بما أنا على عدم التقيد بالمعاني فغرز دي شاري رحمة الله ليلة عليك دي شرحنا بريغ رزدي اول غرضو ذكر کووي تاریخ سان لپاره علما عمان صدا ا شاعرهونه منقل ده دویم غرض اغ كر کووي فرت بينمه تاریه نه در كررکوي ترجهدما هوور لا جح له ما لې فلاسه د شرحې درې خبرې سولي ی شارخ رحمت الله تاریخ آخر ذكر کووي لپاره د عما دویم زکر کوي فرخ پا مادین د تاریفینو کې دریم غرزو اغا ترجح دیما ما هو اندهو که دویلیو دو سی آیلم دا عبارت دا صفت یا تجلابی ها المذکور منیعی بخلاف قولهما نو بخلاف کی جارو مجرور متعلق دال متعلق دیشم سر ممانی دادا چفا حالی کون دیدی که تدا متعلق دیشد دا پهخ لا د دغه تاریفنا صفتون توجیګته میزننه نو دغه تاریفغا د غ نهولې مخالف ده و د اووجناې مخالفت مفهوم هم راغلی ده او ماقنم راغلی ده مفهوم دی غ دا او صفتونته او مفهوم دی دی دا دا سفتون توجیګوت میز مخالفت د مخالفتې م دقی راغلی دا د کا داې غ دی امور یقین غیر یقین یو ټول تور شاملو مپه مستغذی دی پر خاص ده سره په امور یقین یو تور شامل دا امور غیر یقین لکه مثلا تقلید څو ځونځلې مرخص اغه ته نه داور شامل زکا د ویلې صدا هغه صفات دا دا سم ثابت وي هو احتمال دی نقض بن لري نو چې احتمال دی نقض نلري مان ادا دا دغه احتمال نقض وکاله عالم نووي او دغه احتمال نقض په نفس الامر کې نووي او دغه احتمال نقض په ما عالم نووي نووي نو په دې سره یو احتراز ځو نه راغی مخکمه زه احتکارې دا او چې کله په سره یو احتراز نه تخليب نراغی چې کله په نفس الامر واقع کی وي له دې سره یو احتراز ا دویلیت دا تعریف اغام تلتس دا فا مخالفت دی تعریف اولی. مخالفت دیده لمخ کی تعریف سرا اغال دو جون خادس دا. یاو دادات مخالفت دیده لیغ سرا مفهومن را غلیده. او دویم دادات دیده مخالفت لیغ سره مصداقن را غلیده. مفهومی مخالفت خو ظاهر دا زکا اغام آنا داوا صفتون یه او دا غام آنا دا صولات صفتون توجیب و تمیزنه. او مستغی مخالفته موجوده دا مستغی د غنی پاره قام مستغی د دې لپاره څنګه دا اگر امور یقینی او قانون د پدې کې نو امور غیر یقینی وته نه د روشنیدو دویمه خبره د عمل زده کوي چې دې تعریف ذکر کوي نو د یایي چې دا عبارت ده له اغه صفات نه چې دا بقایم ویل موشوف سره نو چې کله یو له دې سره د سره خیر دا و نه لګاوو صدا به قائمی له شی سره چې هغه بل د نغیر وي نو په دغه تعریف چې حسن پیداسته زکات دا, دا تعریبه علم دی ممکن تمور شامل ده دا او دارنګ علم دی واجب تمور شامل ده نو معنی دا سوال چې دا هغه صفه ده چې قائمی له موصف سره وي بیا ک وی دي سره او کلهغه نه غیر راغلی وی چې عین وی له کف ذات دی واجب تبهانه کی زکه صفات دی واجبہ دا عین دی له ذات دی بار تعالی سره غیر نه او که غیر ویغه تمر شامل ده نو دغه تعریف اغا د علم دی ممکن دی فارهم وګرځي ده او دا رنګ دی علم دی واجب دی فارهم وګرځي ده ان یو قید دی ور سره ویلی وي چې دا اغل صفات ده چې دا بقایم له موشوف سره او هغه موشوف چې دونه بغیر وی نو بیا دا دافقته هغه متناول علم د ممکنلره علم دی واجب ته شامل دی خو دلته چونکه تعریب د مطلق علم دی تعریف هغه د مطلق علم دی ک نو خد خداره چې مطلق هغه صفات واخد تللی سي چې قائم سر موصوب سره وي حامل دی نه کله د موشوف سره عینیت وي او کله د موشوف سره غیریت راغلی وي نو دغه تعریب کې په عموم پیدا شي دا به علم الواجب ته هم ور او دارنګ علم دې ممکن ته به هم ور شامل شي درې دا ملحوظه کړئ چې په دې تعریف کې د ویلې صفه توجب تميزنه تميز د صنای عبارت ده متعلقو تمیز د صنای عبارت ده نقض د صنای عبارت ده نو تمیز د عبارت ده تمیز د عبارت ده لشرط د مفردات یا لشرط د مرکبنه او چې دا مرکب مرکب نقض وي ودافه هغه وخت چې کلا علم تشاوروي فمرتبه دې من حیث القيام کې تاسې هل تسولم کې ویل دي چې یو موجود خارجی دی ولیدا د دهغه نه زهنه او مدرک متوجی سولا نو دې هغه موجود خارجی نه یو صورت منتزاه که دغه صورتې انتزای دې فارا دو صورتونه دي یو مرتبه دی دې فارا مرتبه دې من هيش هېره چې قیام له مدرکی سره نه راغله نو کلمه واخې دا معلوم بلل کیږي او په مرتبې من حيث القيام کې علم بلل کیږي نو تمیز دا عبارت ده لغه صورتنا چې اغه صورت د مفردات د پاره یاد مرکب نهخذې پاره وی په دغه غلې په مرتبې دي من حيث القيام کې او یاد دا عبارت ده لغه صورت د نفي أو, او اثباتنا چې کله علم لقبلې دي تصدیق نوي په مرتبې دي کې تمیز مو پېژنم تمييز ای عبارت له صورت د یا یادمو رکبه ناقص که دا په مرتبه دي قيام کوي واخله او دغه یا عبارت له صورت نه فی او دي ثبات نه چې کله علم له کبلی دي تصدیق نوي ودان په مرتبه دي من حیص القيام کوي د دې د تميز لپاره متعلقه اغه راغله د متعلق, متعلق و تمیز دغه شروط نه یا صورت د مفرد یا د مرتبه د من حيث هيکه او یا عبارت د له صورت او د اثبات نه په مرتبه من حيث هيکه نو من حيث دا عبارت د له متعلقو تمیز <تصفيق> نه مرتبه من حيث القيامه دا عبارت د له تمیز نه نقیض عبارت د له صورت مخالفته د د صورت مخالفته لکه مثلا تا ته صورتي دي صورت ديځه کړه نو اوس د دې نقیق بصوي د دې سره کوم صورت مخاليف دي امر صورت د دې سره مخاليف ده د بکر صورت د دې سره مخاليف ده د خالد والد صورت د دې سره مخاليف ده نو دا به صورت عبارت ده له نقیق نه د درېشه هم تاسو ته نه زذكر تمیز د صنا عبارت د تمیز د صنا ده او نقیق څه ته ویلې چې دا درې د تاسو په کې کی, کی اوس به معنا ظاهرهې نوماه د د تاریب بدا کوي تله معبارارت دا له اه صفت نه د تعائموي له خپل موصوب سره عامله دنا کلیغ سره عینیت کې غیرته په دې ی اوسیفته توجی به تمیزنه چې دا به سابتويیز لا ي احتلو نهقيز احتمال د نه قز ب نه په متعلق د دغه تمیز کې نو نعیلا باغه شیوی یکلتا صورت مفرد یا د مرکب مرتبې دی قیام تر راغی نو په مرتبې دی من حيث هی یکب عین دغه صورت وی په مرتبې دی من حيث هی یکب د دې مخالف صورت نراځي چې مثلا په مرتبې دی قیام کړي صورت دې زیات راغلی دا او په مرتبې دی من حيث هی کړي صورت دې عمر وی دا نو څه کېدلې دی ته ویل اسې څه شي کنه؟ خبرمن چې کده نورو ګرام نور. نو د یايتي عیله مې عبارت د لثنه عیله مې عبارت د چې دا قائم ویل موصف سره توجبه تمیزنه دا ثابتوي صورت د مفرد یا د مرکب ناقص کلا علم تصوروی یا ثابتوي اه صاحبانو صورت د نفی یاد اثبات کلا علم تصدیقی وی احتمال دی صورت مخالفه به نه لري نقیض معنی ها بخښه تجربه باندې ووای شو کېنه چې احتمال دی صورت مخالفه به نه لري په متالق د د تمیز کې نو متالق دی د لپاره تو مرتبه د من حيث هيا نو معنی دا شو چې اې لم به اغه صفاتوی را چې دا به اغه شرط په مرتبه د من حيث القيام کې راوړي او په مرتبه د من حيث هيا کې به پدې کې احتمال دی بل صورت نه هل <التبو> معيني د رسوله راګلوي دي ته ویل کیږي يا دغه نقز عام ده اغا احتمال د نقز په حال لاره دا ما اعلان نده که په لمه آللاره دا ما او که په نفس الامر واقعي کي لاره دا هن اعلان نده نو علم الذين زون خارج سن الذين تقليد خارج سن الذين جهل مرکب خارج سن ځکه یو احتمال او بل لري په مال ته ده او بل لري په نفس الامر کې چې جهله مرکب ده دا ټول تر خارج سول کنا نو فرق په مابند تعریفونو کې څه دی خو دا دوه هم غرض ده کنا فرق په مابند تعریفونو کې چې تعریف یو ده په یقینی او تو مر او دا رنګ امور غیر یقینی او تو مر شامله او داګه تعریف خاص ده د امور یقینی او تو شامل ده خو غیر یقینی امور لکه زوند هغه تر نه خارج ده تقلید جهل مرکب اغتر نه خارج ده یغه تنور شاملیږي ځکه یده کې احتمال دینه قید ده او دلته موږ شرط ده ویل چې لا احتمال ونقیزه په دواړو تعریفونو کې اولا تعریف کوم یو ده په دواړو تعریفونو کې اولا تعریف کوم یو ده نو دیای چې اولا تعریف اغا تعریف ثانیه ده نه اوله ولې و او جناته علماء او دیغه تعریف را جام دي تکړه ده څنګه راځي دا دې ته په زکاته کې ها علما ته علم ذکر کې هغه په مقابل د ځوان کې ذکر کې نو اولاد تعریف بداوی چې ځوان ته ور شامل نشي زکاغه دې مقابل ده او تدله مګایو چې اولاد تعریف دغه دا اول نه ده ولی و دې وجنات علم په مقابل د ځوان کې ده نو بهتري تعریف بداوی چې دې غو تناول او شمول ځوان ته نه نو دغه تعریف پر شان یې ځون ته نه د ور ده دا. ځکه اوس مګو تاسو زه هاتو ک چې هغه تر او تعریف اولی هغه ور ده نو دیو جن اولاد اده چې دغه دا. تعریف هغه راجه ده په نسبت سره یګته او دیغه تعریف را جام علما او دغه تعریف ده ځکه ال تراغنه چې دا ویل کیږي کې صفته يتجلا به المذکور مراد له تجلانا انکشاف او ظهور مراده لتجلانا انکشاف او 포مراد له ظهورو انکشاف نو ظهوریت آمده ظهور تام هغه په یقینیتو کې وی په غیر یقینیتو کې نوی نو صرف عنوانندې په مابې ان کې اختلاف راغی په پیا ته باب د معاننو مراد سره تعریف ثانیه اولی دا یو شانو ګرځیدل دو دوه پیدلۍ ترجیح د ما هو راجیتندوک دوه ولت اولاد اده څنګه د تاریخ بهتر د دې غنه راجیه ولې زکه علم دا ذکر کېږي په مقابل د چا زوان کې نو به ترين تاريخ به زوان خارج شي او خروج دي زوان تر أغلې ده أغلې دغه تاريخ ساني نه راغلې ده کته چې بیا خواغول تاریخ په کاردار ته باطل او مرجود شي وین نه باطل او مرجود نه ده ځکه د یګو علما ورجأ کړي دغه تاریخ ته أغیم دې ته راجې کړي څنګه دې ته راجې کړي دا ځکه په یز کې نه پدې تجلا راغلې ده مراد او ظهور او مراد له انکشاف نه انکشاف ته آمده تام انکشاف او ظهور هغه په یقینیاتو کې وي په غیر یقینیاتو کې نه وي څه په دې خبره پوښله نو چې کله تام انکشات رواخې سره نو د تاریب او دیغه تاریخ عنواني مخالفت راغی خو لکه په مغعنوان او مراد کې دواړه یو شانت سلو دا مرشامل صرفه او صرف یقینیاتو ته هغه مرشامل دا صرف یقینیاتو ته لهآځه راجح او قوي تاريخ تاريخ ثانيه سره و شي حد اګهول تاريخ دفاع را مراد اين با ته په دي د شارح رحمت الله عليه باندې دوه اشکال دي اول اشکال دا وارد دي ما اعتراض یې چاایه وا دا ویلې چایلم دا ثابتوي ته تميز تميز عبارت دلته نه يا لسورت دي مفرد يا لا نفي يا لا اثبات نه خو په مرتبه دي من حيث القيام کې او سلام وعلى بهارث ابن فيلدين دي صورت په مرتبه د من حيث القيام که څه ده علم علم ده کنه نو تميزه عبارت ده لا علم نه او مسجدم هغه محدود او معرفه مع علم ذکر کړل را ده دې د عبارت مطلب ده چې علم دې ته ویل کېږي چې علم نو ايجاب د شي لپاره د خپل نفس راوي کنه او اجاب دا یو نسبت ده هغه تقاضا د منتسبينو اه هغه تقاضا د طرفينو متغیرتینو کوي دلته مخکې م علم راغی مثبته مع علم او ګرځیده او مثبت مع علم سه نو مثبت او مثبت شې واحد سلو اثبات دي اجاب ایجاب دي شې لپاره د خپل نفس راغی او دا ناجایزه د څروارو او تاسې په کیسه نو لدینا به تاسې جواب وکئ زایب هر متکلم په خپل استناد خبرې کوي دا تعتی ذکر کول د استناد مناطقه وره چې شرط په مرتبه نه او اثبات په مرتبه د قيام کې آیلم ده معتبر پند دموګبندی اصطلاح متکلمینو ده متکلمینو ایله ما عبا عبارت اخلي ل حالتي ادراکنه نو مان داسوا صورت د علم نه ای چې صورت علم نو ویل نو مان داسوا چا ایله ما عبارت دغه حالتي ادراکنه صدا په مرتبه دي خيام نو اول علم ثاني علم نفسه نو ايجابو شي لنفسه رانه غي لهداه اشكال او وارد ده دویم احتماله او تر اشکال په کلام د ماتین داره چې ماتینه ته دا, دا وایي یای لمس ته ویل کېږي هغه صفت ده چې هغه به تمیز ثابتوي احتمال د نقص به نه لري وو پیداله نو مګایو چې دا خو خبره ده چې هر شی هغه نا احتمال د نقص نه لري ولیکله د سره احتمال د نقص پیدا سي نو دا خو لازمی کې اجتماع د امرینو متنافي نه لکه مثلا صورت د زید ده و دې کې احتمال دي دینوس دابه عمرې ولیک صورت مخالفه او د دوه ثابت دي نو بیا خو اجتماع د امرینو متنافي نه رانه غلا دا کلام د ماتین رحمت الله عليه سې کلام نه ده د شریحه ول زکدوي لته لا يحتمل النقض اغه تمیز کې اغه به احتمال د نقض نه لري نو په تمیز کې خو احتمال د نقض وینه دا خو دې هیولې سې حل نه ده ځکه بیا لازمي کې اجتماع د امرینو نه ځینته ورسې د تمیز کې احتمال دی نق ز لري تمیز باره ده سونه د سرت نه اوس کله صورتت دی ض ده دا احتال دی لا ضید لري ولې زهاهره خبره د بیا احتال دخی نه را ي دا خو کاره خبره دا نودي دا لا یحتلو نهکی کار کولو ته نو چې تمیز راغی سرت راغئ په کې به احتمال دیغا مثلاً دی ضید سرت راغی دا به اوسه اگه لاد دیب نی د عمر دی فار د بکر دی فار بنئی او کته مطلب یحتمل ان کی ذکر کوله ته ضرورت نو مثابه بلدن جواب کین حاصل دی جواب دادا ته لا یحتمل النقیز دا متوجید ته مست نه دا حتی یریدا ما یریدا بلکی دا, دا متوجید متعلق ته مست دا متوجید متعلق ته مست نو معنا مگه دی عبارت ستو صدا وی لیکی گی دوجې بوتامیز نه پیدا غوښته وي صورت د مفرده او یا نفي یا اثبات احتمال د نقص بنلري دغه تمیز په متعلق دي د من حيث ده لکه موږالتو وضاحت وکړي چې ماندا شکل دا صورت د زید قیام تر من حيث هي کې بوم دغه بني چې په من حيث قیام کې د صورت د زید وي او په من حيث قیام کې د صورت دا مطلب دا نو ده هردا دا د تمیسه نه دراجي نو اشکار یا تراص کلام د شارح رحمت الله علیه باندې نه دا وريده کلام صحیح کلام دا تر درس حاصل کوئ شو یوم تعریفه اخر ذکر کله طاره دیاله دویمم فرق ذکر کپمابندې تعریفین وکې دریمم اغه ترجه دی ما هو راجح وکړه ورجعه دی تعریف اول سره تعریف ثانیه او اخر کدوه خارج اشکارو بخلاف قولهما تولی ما مطلب چې دا مطلب په مخالهفض د دیقول د بندې چېېفتتن تووجکوو تمی زنا ده اغې فضې لا ی احتون نهتیزه احتمال دی نه قز نه لري په مالکو تمیز کېټکې او سرزیخه د احتمال د ن قز نه لري په متاللقکو تمز کې چېغ سرت دی مفرده یا د نهف یاد فمرتبيه دي من حيث هيك فإنه وإن كان شاملاً دا أقر كشامل دا دي دي حواسو زكاة دوي تكت فمعانيوباً دي مدك لي وللتصوراتي أو دارنغ شامل دا تصوراتي لرى بناء على أنها لوجدي بنا كولو دي دينا لوجدي بنا كولو دي دينا لا لانتائز لها تددي دي, دي فارا نتائز نستا على ما زعمو هغه ناكي... د الكلام... دا متکلیین نق تهویل کېي و نویل کې چې دی لره چې د کاره د ص د کې مع نه شي ک چې د چا نو دته ویل مطابق ختل کللاې ل وا مطابق ختون کللاې مقلام دا په تې را که پهته سوورې خبره نو دویته ته سو را پهې نکی سره سته سنة. ولې تصورات لك بلې د مفرداتونه دي او دی نکي ساريب درم څه د قورفه د څه د کې نسي کېدلای څه د کو او څه د کرادي د په كلام کې راځي نو کلام په باده ته ځې کا ته کې وي په باده ته تصورات کې نو دې دې ده چې د تصوراتو لپاره خنا قایز لسر استن وو څه ده له خدای په ځان تره ذکر کې اشاره کوي زه هم دې خبرته زکا راجه तारीफ اغا دې نقیض بفاره دادا چې هغه به حبیص علم کې ذکر کړي دا ان نقیض کل شی نرفع رفعه هر شی لکی کې دی تا چې رفع دی هغه شی په کلام کې په مفردات کې په کلام کې وی وو کېدل نو دې زید نقیض بتوی رفع انسان نقیض بتوی رفع دې انسان لا امکان نو دې زیدون قائمون نقیض بتوی من نفى دي رفد دي اثبات يا دي نفي دا دا ان نقيضه كل شيء نرفعه دا راجه تعرفون ودي وجنه المتكلمين قول فزعنوا سرنا قلتون علاما زعموا لك دا دي غمان دا لكنه لا يشتمل ولكن شامل دا غير ايت تو دي تشاتوتا اها ذا خذ هذا ولكين بغي لكن مناسب دا ان يحمل التجلى جه حمل فی اگات جلا په انکشاف ته باندې الږه اگین کیشاپه ظهور ته شامل د زون नाराज کایلم پند متکلمینو باندې په مقابل د زون کدا اولات عربه د وی چې لهغه زون تاریخوی او اگا د اخیری تاریخ ده که چې قبل و سینوسه نا اغم سی ده د کډیګر جام دی تر اوسه ده, ده نو فرق د تاریخونو تر په عنوان راغی باندې معلوم